vei ști Adică și asta era și ret. se prefăcea. Am înțeles. Știu eu. Fuzi mă de acolo. De ce să nu crezi că s-a prefăcut? <hânt> asta e 9 ani de zile. Cine se preface atâta vreme așa și să nu fi fost nebun tot acolo ajunge. Până la urmă tot nebunește. Dacă a fost ticălos prostul.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 Și mi atâția ani de zile să nu-mi spui. Ce am spus. Ba nu. Ai așa. Nu, firește. La ce? Să începi iar să-mi pe pe răpăsatul? Dragomire. Ia citește-vă înainte. Să vedem ce s-a făcut cu nebunul. Da. Precum și toate cercetările au fost zadarnice.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 Eu n iubeam! Hmm. Că dacă n-aș fi iubit-o... Și mai în sfârșit înțeleg să plângă o femeie pe bărbat dacă-i văduvă. Dar dacă s-a măritat odată cu altul, care el a de asta? Atunci de ce s-a mai măritat? E... Da, de ce? Dacă nu se poate despărți de umbra răposatului. Bazic e că e o femeie nebună care mi-a stricat mintea și mie.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 Să Se duce la crăciuma Popii. Acasă n-are ce bea. Anco? Tot aici ești? de ce nu-ți schimbi tu gândurile mai băiete? Și vrei să mi le schimbi pe ale mele. Îmi pare rău de tine. Așa nicăjită cum sunt.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 eu să mă stăpânesc, nu poți și nu voi să mă fac de batjocură, să mă țiu de urmele tale ca un lătărău. Nu mai mergi. Să fiu prieten cu bărbatul tău care nu e om de felul meu, numai ca să te poți vedea mai des. Ești o femeie, nu știu cum să -ți zic, ți-e drag să, să trăiești cu un om care se poartă cu tine ca, ca cu un câine și mă conești pe mine care, care te iubesc. Bine, atunci...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 mult Da Du-te acum de dormi știi ce vină mai dimineața aici Da Dragomir pleacă la târgă da. Putem sta mai mult de vorbă Du-te noapte bună Noapte bună Noapte bună, Ango Pleacă Gheorghe da. M-ai chemat? Nu Ba da De ce? Nu pricepi Nu Tu n-ai simțit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 Ei. ce păcat e mână pe tine, o fi în stare băiatul ăsta ușurel de câte se laude. să vedem unde o fi câinele, la cărciuma popii, joacă cărți și bea. Să fie iar viață, mă înjure să mă menințe. Mă jure, să știu cu o mai ții și asta. Mult, nu crez. Aha. Vine, el este. Ah, mancuiat. Acum, acuși! Bună vreme! Mulțumim numii om bun. Ce poftești? Îmi dai de mâncare. Asta nu e din state străine. Nu avem de mâncare, omul îi pleacă. Da, mă las să dorm. Să, să dorm. E un om rău, e beat orice. Caută-ți de drum, creștini, haide! Mă să nu mă pați! să nu tai. Deci, de ce să te bat? du te sănătos! Nu mai poți! Nu mai poți! Dă-mi ceva să mănânc un spomană. E fi bolnav. Mi-e foame. Nu. Pe ce ai? Mi-e foame. Ustenit de unde vei dumneata? De departe Toma de la munte Și ce vânt te-a bătut pe la noi? M-am ratacit Dar incotru mergeai? Nu stiu Cum să nu stiu unde mergeai? Vezi că Eu sunt nebun Nebun?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 de bătai Și când mă sperii Mă apucă fie pe pustii locuri Și când vei să mă apuce Îmi vine întâi cu grijă Și mă scumbă. Și mă cu spaimul Eu am o bubă aici Și înăuntru da. Ah, uită-te, uită-te. Nu, nu Vrei să Vrei dai? a întâmplat să vie. E de mult? Mii 10 ani. Zece ani. Și cine te-a bătut? De ce? De ce, Eu eram pădurach la curbeni. Pădurar la curbeni. Cine te-a bătut? L a judecat că nu vreau să spun. Ce? De ce l-am omorât? Omorât. Doamne Iisus Hristoase Cine e omul ăsta? Te cheamă Ion! Ion mă cheamă! Și zice că ai omorât pe. pe Dumitru? cine Cum aș ajuns omul ăsta aici? Tu mai ca domnului! Tu i-ai fost călăuză, tu l-ai purtat pe câine cunoscute și mi-ai trimis aici ca să ridice din calea hotărârii mele în Acum. Oh, mi-i De ce urlă câinele? Nu urlă niciun câine Ascultă Mai vrează Ioani, vrei să te culci? Hai, școală. Vino cu mine. Haide pe aici. Când dură, când moare cineva, ce-ți Tu, știți, nu o să muară. O să muară Ion. Dacă Ion mure, scapă de dracu. Ce-ți Mă doare. Mă doare! O doare! Ce-ți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 Asta ți-e vestea nu, bună. Nu, stai. Dragomir pleacă până în ziua. E, merge la târgă. Nu, nu, pleacă, nu se mai întoarce. Ce? Te lasă, se duce în lume. Cum? Nu cred eu asta. Anco, Anco! da, de mai sunt și eu pe aici. Cum, nu-ți pare bine? N-ai zis că mă iubești? Ei, da, așa, pe dacă te iubesc? Păi, când bărbatul își părăsește nevasta, ea are drept după lege, să se desparță de el și să ia pe cine îi place. Ce vor cum o să plece Dragomir? Unde să plece? N-am spus unde, dar își ia ziua bună de la toți Zău! Până în ziua se pornește O vedea Așa La ce te gândești? Gheorghe uite te la mine bine Ești tu bărbat în toată firea ori rești un om ușurel Mă poți eu încrede în tine? Faci ce ți zice eu Fac Dar dacă nu faci Dar spune ce să fac Bine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 Dovada. Bănuiala nu la mea. Dar ce dovadă o să fie asta dacă chiar o te gădui? Oh, uh. Ia, stai. Careva să zică el? Mai are un an să o ducă cu fricansă. Anul ăsta o să umble fugar și. Peste un an își poate spune singur Fapta și să-i sprevine. Rămâne pedepsit. Așa e legea. Bine! Dar, bă, ce o să-l las așa? Nu! Nu, nu se poate! Nu. Nebunul ăsta tot tot să Pentru un păcat, două ori zeci, un om tot cu viață plătește. Și fără altă vine nouă, nebunul tot are să fie prins până la urmă și întors acolo de unde a fugit. Și dacă e vorba, ce este mai bine pentru un nebun? Să-și trească viața pribeac și chinuit, fără adăpost, fără o zdranță pe el, fără hrană. Ori să trăiască la închisoare, îmbrăcat, hrănit și îngrijit la vreme și adăpostit. Să fie slobă de mai bine. Se bucure de lumina soarelui în bunăvoie. Că e nebun. Mai are nebunul bunăvoie. Lumina soarelui fără lumina minții. O să-i ție lumina soarelui singură iarna de calt, ori de foame vară. O să găsească ori nu în suflet de creștin să-l cu cu formă de pâine.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 Dem Tot mai vrei! Tot mai vreau! A vin să stai aici, că să vorbești cu tine. Na! Sine să streacă treacă necazul. Tu... Tu n-auzi? De ce vrei tu să mă otrăvești pe mine? Ești nebun, vai de capul tău. Dar de ce să te-o Ca să scapi de mine, știu eu, și să trăiești cu altul. Poate că ai pus ochii pe Gheorghe, învățătorul. Am cam mirosit eu ceva. Mm, vai de voi, vă pui capul la amândoi! Vorbește, aiurea. Să mă o trăvește, ai? Aici, de atuntei. să te văz eu că bei! Tu, Anco, spune drept, ce gândești tu de mine? Bine gândesc. Bine. Bine să fie. Las-o încurcat. Aba, mire, când pleci tu? Unde să plec? Eu nu știu eu unde. Am auzit că vrei să mă lași.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 Ce om era să fiu eu, dar s-a dus a cui degeaba, l a încurcat. Și vrei să mă lași? Da, numai câteva vreme. Să vezi cum îți este și fără mine. Ascultă aici la mine. Unde-ți-e gândul? Eu am o de departe, trebuie să plec el dimineață. Tu fii cu minte, stai acasă și mă așteaptă. Să nu dea dracul că te tai. O să zăbovești mult? O lulă, două, trei, mai mult, un an, nu știu. Dar ai să vii înapoi. Firește că viu. Tu ai să iei conscris de la popa, să-mi aduce aminte să-ți dau în scrisul 500 de lei. Hanul poți să-l dai cu chirie. Tot popa vrea să-l ia. Și-ți de subșură poți să o vinzi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 Ai scăpat și mers să slugărești unde nu te cunoaște nimeni? Așa. Poate ars focul și mergi să cauți adăpost în altă parte? Nu. Dână ce ai făcut poate vreo faptă rea și se teamă de răspundere. De pleci așa în străinătăți de la tine și de la ai tăi. Dec. Că cine fuge așa? Cine-și părăsește așa casa și locul tam, Nisam, și-și lumea în cap? Doar oamenii deznădăjduiți. Ori făcătorii de rele. Ori nebunii. Nebunii.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 tu o să voi și Gheorghe și toți, rând pe rând, calamare. Tu, femeie, tu ești spita! Anco. Anco, Anco! Anco! Aide, aide, tu naos. Lasă-mă! Mâine dimineață plec. Tu, de ce nu mai iubești mă iubești? Lasă-mă! Nu te las. Aba, dragomire! Ții tu minte alaltă, la alte la pomana că uitai să te întreb! când a venit rezervistul ăla, de ce ai fugit? care rezervist? Ăla de semăna grozav cu Dumitru. Tu știi care-i ăla. Dic deci că pleci, dici, de dimineață? Plec. Atunci culcă-te. Ai și băut. Aproape miezul nopții Mă duc Să-mi Crez du te de te odihnește Și? Și? Și ce? Închinăte Să nu mai visezi urât Mie. Așa Dormi Închinăte dragomire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 am a înșirat îndelung Încet, încet Bănuială cu bănuială în sufletul meu Până să se înrădăcineze Credința asta Cât e vinovat Să-mi pierzi noaptea cu vorbe Dar și poate să nu vrea Ori să nu fie în stare Să facă așa faptă Cum e băiatul ușurel Oi Băi, căi că i fi spus Nu, nu N-am nevoie de ajutor. Eu să mă gândesc mai bine. Cine nu o să creează că tot nebun fucit de la ocu' au a pe Dragomir? Adică să-mi fac păcat și să mai străgănesc pe nevinovat. seară la Cârciumă, Dragomir le-a spus la toți că pleacă în lume. Am destul răgase. Până la ziua să-l și să-l arunc în puț. A plecat, s-a dus, nu mai vine azi, nu mai vine mâine, o lună, un an.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 Arde încet și de omol, cum arde lumânarea fără să vrea să arsă. O femeie slabă, un copil fragit. o tărâre numai să aibă, poate să sufle odată și o stinge. Hey, nebunul, s-a l o s l deşteptat și pe el, ce să fac? Să-l trasnesc în somn! Să moară fără să știe că moare, fără să vază că eu îl lovesc, fără să-și aducă aminte de Dumitru. Dacă nu vezi că vine aia numai moarte, nu, nu vreau un somn, atunci ar fi parcă ar dormi mereu. Da, să-l deșteptă întâi, să știe că-i vine moartea de la cine și de ce. Anco! El! Anco! Am visat urât. Mă doare mâna. Ai ure, se doare mâna din vis. Mă ajungi unde am semnul de mușcătură ce jos? Hai. De unde ai tu mușcătura aia la mână, dragul meu? De mult Bine, de mult, dar de unde? n M-a bătut când eram copil Și m-a mușcat unul pe care îl trântisem De ce nu vrei tu să mă spui ce ai pe suflet? Eu văd că tu nu ești în toate arătare Dai ai un ghim în cugetul tău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 Ia ascultă, dragomire Adică ce ar fi Cum stăm noi aici amândoi Să te pomenești cu Dumitru uh -huh. Că intră bineșor pe ușă Uite pe colo uh -huh. Să-l vezi că vine Cum era el înalt și voinic Și se așează frumos Colea la masă în fața ta. Uh -huh. hey, bună seara, frate, dragomire Ce uh -huh. mai e? Mai ți-a aduci tu aminte de mine? Ce uite colo, colo, ia catane, ia catane. Vino, vino Ce uita-te. Lasă, mă Ascultă! dragomire, uita, știi cine e? E nebunul care a scăpat de la Ognă. Ah, Ion. El. <laughs> Nu-i foame Dă-mi să Trebuie să-l oprim aici până mâine Șez cu alea, Ioane Cum e la ognă, Ioane?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 Era frumos și cald și era pădurea singură. Doar într-o tufă de departe fluiera o mierlă, numai că, dinspre partea dealului, ea credă că-mi iese înainte o feferiță. Ei, o trimisese maica Domnului. Sta în fața mea, în două labe, și -o uita la mine. Trept cu ochii ei mititei Și galbeni Eu am dat surprins Când coloia Ațășnit pe o cragă subțire De alun Acu s-a înălța cranga Acu s-a plecat cu ea până la pământ Acu se ridica Acu s-a plecat Eu după ea ia iar înaintea mea În două lave S-a uitat la mine Îi sclip pe ochii re -re.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 I-a luat din buzunarul lui Leoa și tutunul, nu. dar când i a luat, Dumitru era mort. nu! Ba, era mort cu fața la pământ. Nu! Era trântit pe spate și a deschis ochii la mine... Ce? Și apoi... Apoi l-a podetit sângele pe nas și pe gură și a murit. Ce te uiți la mine așa? Uită-te la mine! Când l-ai găsit în pădure? Spui să nu mă lovești.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 Dar sunt prost eu, că stau la vorbă cu doi nebuni! Doi nebuni? Tu, femeie! Stai! Stai aici! De ce ai închis, marge, Lasă mă? Lasă-mă, nebunile! Atunci... Las -te. Dacă l-ai omorât tu pe de ce m-a mă? De ce m-a mă? De ce m-a lovit în cap? De ce? Dacă tu ești vinovat... De ce i-a făcut mie bubă aici? Nu, nu mă doare. Mă doare. Cum să scapă? Doi, doi aici. Tu ești dracu! Dacă tu ești dracu, de ce nu te duci să stai în balta unde te-a gonit maica Domnului? de ce nu mergi pe pustii locuri? Oi. De ce nu te duci în fundul iatului? M-a răpus? De ce, de ce mă chinuiești tu pe mine? M este la noi o ocul În fund e o baltă neagră dacă arunci o piatră în fund. nu mă, de te departe. În inima Pământului începe să auie și auie, auie, mm. auie mereu și Domnul a doua zi tace, când îi zice Maica Domnului, destul, acolo trebuie să vii tu cu mine, mm. să Se te rup. iau de gât, să mm. te mm. ridic, să te duc, nu vata Haide! Nu! Haide! Nu! Nu moare nu trebuie! să Anco! Să-i! Nu! Nu! Nebunule! La capul! Nu el... Nu ai zis tu... Că el... Tu ai zis... Hai scoală! Mă duc! Mă duc,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 a ah, acum vrea să mă scape, dar nu se poate. Eu nu se spui. În un an. Pentru un an, să pierzi viața întreagă. Pentru un an. Oh, când n-are omul noroc! Anco! Anco! Ah. A trecut pe lângă Mirandina Oriam, pe laviză. S-a dus încolo. la vale. mi i foame. Tăi-mi sună. Da. Da, da. Vă zic, mi-a Da. Vă tu. Be -a. Be -a -și tu.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 eu vreau să mor așa, si gășit pături și nebuni. Ioane! Ieși! De ce l-ai venit la ognă oh, să non că Ioan nu e vinovat? De Ioan, l-ați cap degeaba! avut tu e altă socoteală? Păi lăsați-mi, săracul! Și Ion s-ar fi rugat la Maica Domnului bună pentru păcatele ta. Is this? Is this? Ioane, eu caut să te scap pe tine. Tu să nu mai mergi, nu mai trebuie să mergi înapoi la o ocnă.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 Nu stăi. De... <gript> viu, acuși. <gript> Mântrul în cânt, în cer, în cotru. Nimeni lume nu l-a Am spus chiar. iar... Când Cum e? Cum e? Cum e? Cum e? Cum e? Cum e? să e? Cum e? Cum e? pe e?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 Dacă, vrea, mm. dacă nu vrea, dacă nu-l putem ține. Trebuie să putem. Mm. Că o fi aici le iau eu pe seama. Mm. Ioane! Mm. Ioane! Eu sunt lovat! Mai ca domnul mi-a zis să spun că să nu mă loviți! Rog. Bateți, dați l la cap Ce preface că cu nebun! Uite!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 Plin de sânge. Nu mișc. Am murit. pleacă. Nu, pleacă. Nu, nu, fără. Să nu, nu, nu, nu, El. A luat cuțitul! Nu e nimic, după el! Ah! Dacă răgânește așa, nu cineva de pe drum! S-a jungiat. S-a aici, în casa noastră! Ce-ai făcut, Ioane? Apă! Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. scuzați Ion, mama proxy. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, Domnului, mama, oh, mama, Davil în tine și rele și ai să dormi, ai să dormi, ai să dormi. Apa, apă, cu atât ah, de multă tare, și-ar rămâne lui, să nu mai mor. Cădă-mă la picior, mai din jos de genunchi. am un smir să te duci la ochnă și ți-l dai de la mine, Le-a Iată omorâță. Ah. Ține, E nu-i mare odată să ne apuce ziua. V <laughs> the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 Să sting lumina, trece cineva pe drum și ne vede ieșind, așa. Hai, pune mâna. Toacă de o trenie. Ai avut încai noroc la moarte, Ioane. Îți trage clopotele ca la toți creștinii. Alții nici măcar atât.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 Măcar că tu ai fost rău cu mine, mie e tot mi milă de tine. Dragomire, am să-ți dau o povață. Mm. Dacă s-a întâmplat și noi aveam noroc să scapi până la urmă. Dacă ori pune mâna pe tine, nu fi prost și te apucă să te tăgăduiești cum faci cu mine. Ca acolo nu te joci ca aici. Te ori pune la chinuri, vai de viața ta. O să-ți rupă carnea, să-ți mulgă dinții și unghiile, să-ți descheie asta capului. Ascultă-mă pe mine. Eu îţi vorbesc de binele tău! Care Careva să zică? Faci ce spui eu. Mărturiseşti că ai ucis pe Ion și te alegi... ...numai cu pedeapsa. Încă ai scap de chinuri. Dar dacă nu, l-am ucis eu! Asta e, începem iar! Ba nu, ba da, ba da, ba nu! lasă Los lasă Los mie! Las da? Gheorghe, merge în sat, ia pe primar și oricât oameni găsești. Spune că te-am trimis eu pentru un omor o, și cu ei. Dar ce e? merge pui eu să vezi. Vino, iute! Bine, bine. Uh. Uh. Uh. Scoală, Dragomire! Ce? că sosit ceasul. Ceasul? Ceasul socotelii. Stai drept. Uh.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 Ei nu faci un pas de-aici până nu-i zici pe nume! Zii- o odată pe nume! Dumitru... Ai văzut? Așa... Dumitru... Pentru ce l-ai ucis? Pentru tine...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 N-am dormit toată noaptea. Și dimineața m-am hotărât. Cum ai făcut? Știam că se întoarce de la Deal Până pădure. Și l-am așteptat. Venea și rând. Ne-am întâlnit. Ne-am dat în vorbă. I-am arătat o plută înaltă. Eu l-am ridicat ochii în sus. Am tras cuțitul și până plecat, iar oh! Oh, oh. Oh. să plece iară. Aura. Vrei Reinte. Ce să-ți mai spui? El. El ce a făcut? A țipat și a căzut în genunchi A dat să scoată cuțitul Dar m-am reperzit și l-am lovit peste mână și m-a beregat Când mama a plecat la el M-a mușcat de mână Pe la el era mușcătura Pe urmă L-am întors cu fața în jos Am mers la fântână de m-am spălat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 Într-i grijă de sufletul răposatului Apoi spaimele și turba ta Când îți de el Vorbele tare fără șir și tot de omorător Și de termenele până când pe pedeapsa. Și visurile tale cu capete de morți Care te mușcă Și câte altele puneau mai multe mei bănuiele mele Mai întâi mă hotărâsem să te curăț Mai era să bag și al suflet în păcat Doar m-am stat să mă gândesc mai bine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 Ca să te iert. Anco vine cineva? Anco vine cineva? Da, vine Gheorghe cu oameni. Vine să te ridice că ai omorât pe Ion. Pe Ion? Tu m-ai vândut cu Gheorghe. Da pe păi cine? Femeie! Vreau să scap! Nu vreau să pui mâna pe mine. De frică. Vreau să scap! Nu se mai poate. A! Săriți! Oh! Iara! Mă omoară pe mine! Merg! Eu... merg! Să nu mă bateți! Merg! Nu mă stregi așa de tare de acolo! Ți-am spus că vă doare! Oameni buni! A trasa la noi în gazdă! Un biet drumeț, nu știu de unde venea și nici unde se ducea. L-a ucis bărbatul meu. Nu? În o daie și colea, uitați-vă, e lac de sânge. Căutați-l puțul părăsii de lângă grădină. Avea nenorocitul de el, un timir la picior, a la dragomir în buzunar. De deci ce o moriși Duceți-l la primărie. Oamenii mă!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 O oh, mire. Oi, la mine. Pentru fapta, răsplată Și năpastă pentru năpastă. <f> Ați ascultat? Năpasta Dramă de Ion Luca Caragiale Distribuția a fost următoarea Anca Olga Tudorache Ion Emil Bota, artist emerit Dragomir Boris Ciornei. Gheorghe Alexandru Azoiței Unțăran Gheorghe Soare Alt țăran, Traian Moraru. Regia tehnică Ion Mihailescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia artistică Constantin Moruzan. Artist temerit.